por los turbo jets si conecto los turbo capitán nos impulsarán a una velocidad increíble conecte los turbo jets vas inmediatamente me temo que me he pasado bien, capitán nadie no, es perfecto na nit, benvinguts al ningú no és perfecte el programa que, com cada setmana us acompanya preparant-vos el que és eh, el que a nosaltres més ens agrada, un programa de cinema, còmic, eh, sèries de televisió, un programa carregat de coses i molta informació que anem a avançar una mica els continguts, però però com aquell que diu, ben ràpidament. i avui tenim una entrevista avui parlarem amb una persona que és en Carles Blanc que és el cap d'adquisicions de sèries estrangeres de TV3, amb ell parlarem res d'aquí, doncs 5 minutets encara no perquè està punt d'agafar un pont aeri i per tant el tindrem res ben començat el programa en Carles Blanc i ens entrenarem una mica com eh, compren sèries TV3, quin és el procés que s'adreix per comprar sèries i quines doncs, són les sèries o quines properes podrem veure ben aviat per TV3 de sèries de no producció pròpia si no estrangera, anem a presentar ràpidament a l'equip del programa, comencem per en Jacint Casadamont, l'home de les notícies l'home més ben informat del programa bona nit jacent, t'has deixat calent sí, ho deixo per després per ah, no vale. repetir-nos tant vale, pues sí, sóc jo. Uh -huh. molt bé I, punt. i tens alguna allò a destacar aquesta setmana? Sí, hi ha hagut un fanàtic del programa que ens ha escrit mm -hmm. i ens ha dit que parlessin d'una notícia que ha llegit per internet mm -hmm. sobre UB. Molt bé. O sigui, ja, ja tenim suggerències i sí, tot. Sí, la uients. gent ens busca i ens explica coses. Molt bé, si m'agrada. oients participatius i que Bona, ens sí. envien coses. Doncs ja ho sabeu, ens podeu enviar el que vosaltres vulgueu al ningunoes.hotmail.com si ens voleu eh, suggerir eh, qualsevol tipus de notícia, informació, etc etc. Recordem que el ningú és perfecte, té una pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, aquí trobareu de tot i més del programa, tota la informació del Ningú no és perfecte, podreu eh, descarregar-vos el programa a l'MP3, l'escolteu quan vosaltres més us vingui de gust, i tota la informació doncs ja ho sabeu, de sèries, còmic, etc etc. el Ningú no és perfecte. Nosaltres avançarem ràpidament, a més en aquesta entrevista, comentarem algunes de les estrenes més destacades aquesta setmana, n'hem destacat l'Expedient i Anguar. no és que sigui una setmana allò molt ric en estrenes, tots està endarrerint per l'estrena d'Iron Man que tindrà lloc el 30 d'abril, uns dies abans que els Estats Units, cosa que mm, s'ha de tenir en compte i recomanarem o bé, rebobini per favor estrenes doncs, com 21 Blackjack que van arribar la setmana passada, i a banda d'això recuperarem les xafarderies de Hollywood, avui la Marta la tindrem per telèfon, però tindrem ja informació de, de xafarderies i al final del programa doncs, parlarem del Saló del Còmic de Barcelona cobrant les portes, eh, bé, estarà actiu, diguéssim, de dijous a diumenge i res doncs, eh, quatre dies del Saló del Còmic per gaudir de moltíssimes coses nosaltres generem ja el cap de setmana Com eh, comentarem el que ens sembla la setmana que ve però anem avançant a quines són les millors eh, coses que podem veure en aquest eh, Saló del Còmic eh, que té lloc aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona, concretament al Palau Neuro 8 de, de la Fira de Barcelona. Recordem, abans d'anar amb l'entrevista, el nostre concurs, el concurs dependent i còmics que sortegem l'última setmana d'abril, sortegem un lot eh, de còmics gentilesa de Panini només ho he de contestar la següent pregunta quina actriu interpretarà Betty Ross en la nova pel·lícula de Hulk que protagonitza Edward Norton, quina actriu fa el paper de Betty Ross en la propera pel·lícula que s'estrena de Hulk al mes de juny-juliol, que arribarà més o menys entre nosaltres, ens heu d'enviar doncs, la resposta en el ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com i a eh, final de mes ens doncs, fem el sorteig i donarem a conèixer el nom del guanyador d'aquest magnífic lot de còmics que cada mes regalen els amics de Panini Comics. Nosaltres començarem ja directament amb l'entrevista, i per cert, presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi, l'Igna Ara sí, entrevista. I avui també parlem, parlem de sèries a l'entrevista i per això hem convidat en Carles Blanques cap d'adquisicions de, de sèries de TV3 Bona nit, Carles Hola, bona nit, com esteu? Molt bé, molt bé Preparat perquè ens expliquis moltes coses del món de les sèries i sobretot de la part de darrere del món de les sèries que ens agradaria una mica conèixer com funciona aquest món, no? La primera... em, senti, em sentiu bé, Carles, perquè tinc una recepció una mica... Et sentim perfecte, Carles D'acord la primera pregunta que et volíem fer és que sabem que la setmana passada vas estar en el Mercat de Cans, que és un mercat doncs, on hi ha moltes, moltes sèries. Què ens pots explicar una mica d'aquest mercat i, i qui, o sigui, com actua la teva figura en un mercat com aquest, que, com a caçador de sèries, no? Sí, a veure, bueno, la meva, el, el, el meu rol dins de la tele de TV3 és, és, és el cap d'adquisicions en, en, en general. Comprèn les sèries, com comprèn el, el cinema, sobretot, uh -huh. i eh, les sèries d'animació, eh, la música, documentals, eh, que sabeu que en fem moltíssims. Per tant, és una mica una sèrie, seria un, un gènere eh, en el qual pues, ens, ens, ens, ens hi aboquem i, i, i, i és part, és part de, de, de la nostra tasca, no?, trobar aquelles, aquelles sèries que el departament de programació o la direcció de, de, de, de la televisió eh, desitgin, no?, per, per arribar a un públic determinat, no? I en concret, a la pregunta que em feies eh, del mercat que ha tingut lloc a Can aquesta setmana passada, uh -huh. doncs es diu MIP i és, eh, hi ha dos, principalment l'any, eh, MIP com que normalment és l'octubre i el MIP que és ara l'abril, la, que són, diguésem, els més importants, ve a ser com una fira, com qualsevol altra fila, eh, de qualsevol altre sector, no? On les distribuïdores dels dels de, de televisió, en aquest cas sèries de televisió, formats o, o animació, documentals tenen els seus stands i eh basa en aquest mercat i pantines una mica eh buscant allò que que que que que, bueno, més carre. La nostra funció, tu ho has no? una mica és el caçador, és anar buscar el que la programació et demana i també és alimentar la programació lloc que hi ha arreu del món. Aleshores, ells, nosaltres filtrem i ells una mica, doncs, seguint els seus criteris editorials, en, a, ens, ens, ens donen una mica la, la pauta a seguir, no? Uh, I en el mercat aquest de, de mit, de cant, mm, a veure, bàsicament és, eh, sobretot, és un, és un món com qualsevol altre basat en les relacions, i eh, fer, anar a veure cara a cara totes les distrugues és molt important, seguir sessions que estiguis d'una terme i, eh, òbviament, tancant algun dels records perquè ja estiguin més madurs, no? Mhm. Uh -huh. La segona pregunta seria, per exemple, una sèrie com la de Terminator, les cròniques de Sarah Connor, que s'estrena al gener als Estats Units i sembla que és molt ràpid, es compra la sèrie, en quatre dies es doble i ja la tenim en pantalla, rep poc més de tres mesos de la seva estrena als Estats Units. Com funciona la, la compra d'una sèrie d'aquest tipus i que tot vagi tan ràpid? Ho sento, ho sento una mica, per... disculpeu, eh? ho sento sí. molt, molt lluny. Ens la sents molt lluny? No sé, ara una mica millor, he entès eh, m'ha sí. semblat que em preguntaves eh, sobre Sarah Connor no? sí. i la rapidesa en aquesta sèrie no? sí. Sí, sí. a veure, Sarah Connor és una sèrie eh, nosaltres que sou grans coneixedors de la sèrie mm, bueno, és una poeta de Terminator uh -huh. i eh, produïda per Warner Brothers eh, nosaltres tenim un acord eh, estratègic amb dos grans majors quals la Warner Bros., eh, la número 1 eh, en el món de l'entreteniment eh, i eh, amb la Sony, que eh, Sony és propietaria de Columbia. Uh -huh. Amb aquests dos estudis de, de, de Hollywood tenim uns acords eh, mitjançant els quals ha construit uns, uns títols de cinema d'estrena eh, molt importants eh, i tant mateix les sèries com, en aquest cas, Sarah Connor Chronicles uh, i la MMS, molt ràpidament per interès a TV3 i, bueno, ser una gestió que um, amb Warner Brothers per, per, per avançar -la. De fet, la, la, la llicència ens començava més tard, però, bueno, ja va ser molt bona a Warner Brothers i, i ens va facilitar la, la, la tasca. No? Uh -huh. no, no, la veritat uh, és, és, és fàcil, vull dir, no, no, no, no té... I, i, I la idea també, doncs, pues, una altra gran sèrie que ens ve de la segona temporada, per exemple, que ha costat una sigut Heroes, Heroes, però de la segona temporada. I sí, sí. mm, una sèrie, doncs, pues, bueno, que ens agrada força, no? I Nip tindrem la propera temporada, també? De em sentiu, perdó, eh? Sí, sí, sí, tindrem... sí te sentim, Carles. Nip Tak, eh, si també la... Nip Sí. Nip Sí, la tindreu també? Sí, Nip la, la propera temporada. Ahà. Ah el que jo no et puc dir, el que sí que no et puc dir és, és, és quan la programarem, perquè això sí que és, un, bueno, pues, òbviament, responsabilitat del Departament de Programació, no?, a uh -huh. TV3, però tindrem ni Pentac, evidentment, en temporada... Uh, parlem una mica del fenomen d'internet de cara a les sèries perquè sí. d'engençà ha sortit el fenomen de que molta gent es descarrega sèries sèries, com per exemple, uh, que aquesta nova la TV3 però és un fenomen molt gran, com Perdidos que tenen un gran èxit de gent que se la descarrega per internet i quan la passa a Televisió Espanyola uh, les xifres d'audiència no reflexen la quantitat de gent que segueix aquesta sèrie Amb herois crec que una mica també va passar el mateix amb la, amb la primera temporada com afecta tot això eh, de cara doncs, a la televisió, no? a l'hora de comprar una sèrie, a l'hora del món d'internet? Jo, mira, potser... Mm, jo jo professionalment vaig, vaig, eh, vaig créixer als Estats Units, no? Uh -huh. ah, aleshores, en aquest cas, jo, jo sóc bastant... Escolta, és la tendència, és el, el que ve, l'internet la... no pots lluitar contra això. Jo, jo, jo crec que és bo... És bo, tot el que sigui mmm, altres finestres. Jo vull veure la botella amb més plena i aleshores penso que quan més gent vegi a, a, a, per internet les sèries més boca a orella, no? I aleshores eh, més se sent i més, més, més es parla d'aquella sèrie i després quan la facin per la tele bueno, doncs, doncs hi la gent que la voldrà veure i hi haurà gent pues, pues, que no... no. No, no hi ha res a, a fer, no? Eh, és el que hi ha i hem de viure amb això. De fet, TV3 té un... un com sabeu, té un, un servei mitjançant el qual tu pots veure dins de la mateixa setmana. La mateixa setmana pots veure algunes sèries, no? Uh -huh. I és curiós, perquè, per exemple, Vendel Pla, que no és una sèrie de la meva, de la meva àrea, perquè és una sèrie de, de producció pròpia, però, per exemple, per la televisió la va veure pues, 200 i escaig mil persones... I la mateixa setmana, per internet, aquell episodi doncs va ser doncs, 700 i pico mil persones, no? Aleshores, jo crec que ben utilitzada i ben enfocat aquesta eina, com internet, és molt potent. És molt potent. I eh, parlant de Sarah Connor, per exemple, em sentiu? Perquè, sí, sí, sí, perfectament. Val, és que, quan doncs, estic en pressa que m'enrotllo, potser no hi ha ningú a l'altra no, banda. No no, no, no, estem aquí, estàs, Escolteu, estem escoltant. Amb Sarah Connor, per exemple, amb Warner, doncs, pues, ells també estan interessats perquè, com sabeu, TV3 és bastant pionera sempre en les noves tecnologies. Som els primers han apostat per la TTT, ara som els primers han apostat per l'alta definició i ara volem, també, doncs, eh, seguint aquest, eh, aquesta possibilitat d'Internet, aquesta oportunitat tan maca que ens ofereix aquest... Bueno, amb aquestes tan bastials, uh -huh. és, dins eh, de la mateixa setmana de... Ara no arribem a ens per un tema tècnic, no? Però per, del futur, amb les fut... properes sèries de Sony, de Warner o altres que fem a la tele, jo, per exemple, quan negoci els contractes sempre es una clàusula perquè a mi em deixin, uh, posar l'episodi en qüestió dins la mateixa manera perquè la gent pugui gaudir aquest episodi que no l'hagi vist per la televisió, no? Uh -huh. eh, seguint l'experiència que hem tingut amb series de, de, de producció pròpia, no? I crec pues, que bueno, és, és com tot, no? És, és, és una realitat, pues, hem de conviure'm bé i hem d'aprofitar-ho, no? Uh -huh. És bo per tot, jo crec. Parlem una mica de sèries de dibuixos animats. Uh, sí. Sé que ofertes que nosaltres ens agrada molt Marvel, Panini publica Marvel, mm. és col·laborador del programa. Uh, pub publique, bueno, heu més sèries com, per exemple, les últimes sèries dels X-Men o dels Quatre Fantàstics. Ara Warner Kids als Estats Units està matent una sèrie de Spider-Man. No sé si amb aquest acord de Warner podrem veure aquesta sèrie de l'Spiderman per TV3. Doncs... A dia d'avui no, eh, no, no, no, no tinc notícies en aquest sentit. és una sèrie molt recent. I això, eh, torno un mica al, al que he comentat abans, no? Depèn sempre dels, dels, de les persones que programen, no? I en aquest cas, pues, programen el, el, el, el K3, la, la mm. referència de programació infantil-juvenil de la casa. Um, no, a mi no em consta en aquest moments. Bé, doncs, jo, jo deixo anar la proposta, eh? Sí, no, no, no i, i la ració hi ho ha mm. perquè veig que abans parlant a, a fora de micròfon Sí. esteu molt assaventats de del de, que bueno, de, de, de, de, de gènere és un plaer per a vosaltres i, i no dubteu que algun dia pos pues, us truqui buscant també consell, eh, perquè encantat. el sempre contar ah. Amb, amb gent com vosaltres. Home, oh, encantats de la vida. que nosaltres que més ens agradaria no?, de poder-vos ajudar? Perquè també, bé, és clar, nosaltres disfrutem de lo que vosaltres llavors passeu per pantalla, no? Jo que sé, per exemple, tots han crescut en eh, TV3, en sèries... Eh, ens agrada molt la ciència-ficció nosaltres, i recordem, jo que sé, des dels inicis de TV3, amb Back Rogers, o posteriorment a Star Trek, o Stargate, Babylon 5... Dir, TV3 sempre ha apostat una mica per la ciència-ficció, no? I això nosaltres Fair, sí. eh, ens agrada i que ho continuï fent. Eh, per exemple, el Doctor Who, la última encarnació de, del Doctor Who, també es pot veure per TV3, per tant, ens encanta que es continuï apostant per aquest gènere. Sí, sí, és, és cert, TV3 sempre apostat per la sèrie de ciència-ficció, eh, la nostra filosofia sempre ha estat de... A... A... bueno, és el que dius, és un canal de... en de, de, anglès, general entertainment, no? O sigui, per... per, per perquè arribi al màxim de, de tot tipus d'aliència és els pocs canals que, que, que, fa, que, bueno, que sempre s'ha caracteritzat per a això no? I, i és un gènere mitjà on, on, on, on, on té grans seguidors al mercat del DVD però la televisió bueno, la tele ha apostat i jo crec que seguirà apostant són, són, són a vegades o de, dels, de la gent pues, que, que de les direccions diferents que passen per la tele pues, uns els agrada més, uns els menys i, i bueno, pues una mica funció fent allò que, que et diuen, tu vas suggerint i, i però Star Trek i, i, i altres són bueno, hem fet Babylon Files uh -huh. i hem fet altres que bueno, marca de la casa, no? Uh -huh. Això a vegades I també és, si es poden recuperar aquestes sèries vull que ser l'Star Trek La Nova Generació que TV3 va metre les sis primeres temporades de la sèrie, ostres, veure-la sencera les set temporades seria magnífic, no? I en català i no sé a si es poden recuperar aquestes coses com a subseguiment, eh, també això no, no. eh? per mi no quedarà <laughs> igual que les noves encarnacions de Star Trek o de Stargate que... Stargate també és una sèrie que hem fet força sí, sí, sí, sí. i bé, fa poc va sortir un spin-off, Atlantis, i em sembla que també en sortirà un altre, vull dir que i ara, i ara amb el tema aquest de Sèrie disculpa que t'interrompi sí, que no, no això, que va, que va no, no, aquest blog, no, La Sarah Connor i després que fem Heroes 2, no? Uh -huh -huh. Eloïs Eh, són també bueno, pues, maques, no? Sí, sí, i tant. I A tant. mi el que em sap greu és que eh, hi ha unes... Gre... Bueno, tenim, o hem tingut, o tindrem, unes grandíssimes sèries de qualitat, fora del que és el gènere de l'escència ficció, ara parlo en general, eh? Per uh exemple, -huh. una mica, trobo brutal, que és Big McKay. Uh -huh. Sí, sí, eh, és cert. Big McKay, que en anglès és The Shield. Uh -huh. eh, el mateix Nipentac. Són sèries molt, molt canyeres, no? I de llàstima és que per qüestions de, de, de, de... no ho sé, ja, ja se m'escapen, no? De més, més, més, més, més de qualificació i rodos d'aquests s'han d'emetre molt tard sí, sí, és una pera molt tard, i, i això per mi és una llàstima no? perquè, perquè són seris brutals, el Bip McKay un que esteu, que eh, ja en sabeu ha guanyat molts emis no, no, és una sèrie d'acció és una sèrie trencadora sí, sí eh, i bueno, com hi ha diverses no? um, però bueno, esperem també és que, mira, tornant al mateix TV3 ha de cobrir tot el ventall de la població pues, de, per la catalana i de que a Catalunya i al voltant I, esclar, no podem anar tan, tan forts com puguin anar 4 o 6 que s'han mm, posicionat dins del mercat televisiu com bueno, pues, la tele de les sèries no? mm -hmm. i aleshores sí. O el que es fan, ells van al mercat i arrasen i fan-nos ofertes amb les quals nosaltres, que som, a veure, sent una tele important, pública, però som, parlant de mercat, som petits, no?, i tenim la força que tenim i fem el que podem per evitar les sèries, no? hem de buscar aliances per aconseguir aquelles sèries que siguin que un cert nivell, però no podem competir amb aquests grans, aleshores perquè tenen quatre vegades més, o cinc més pressuposts que nosaltres, per tant, ells han anat, com, com no tenen cinema de qualitat la seva força d'estat, les sèries, i, bueno, ells el màrqueting que fan és aquest no? uh -huh. sèries, sèries, sèries i bueno, nosaltres fem el que podem no? però tenim grandíssimes sèries que a vegades s'emeten amb horaris una mica així eh, fumuts no? Sí, que és cert que llavors de cara a diu diuen que no va bé, però esclar ah. és que si no li donen alguna Vaya, oportunitat El programador pues veu l'audiència doncs tu, tu, tu, tu canvien de dia i tal, llavors doncs es confons més la, a l'audiència i bueno, és una cadena no? uh -huh. Doncs molt bé, Carles, no et molesten més que ser que tens un avió Al que està esperant? Un, un, un plaer, us agraeixo bueno, la trucada, la companyia i el temps que, que hem passat junts i de veritat, eh, quan vulgueu ja sabeu on estem i, uh -huh. i no dubteu que algun dia us trucaré per buscar el vostre consell. Perfecte, ja saps on estem i el plaer ha estat nostre de parlar amb tu aquesta nit. Carles. Una abraçada ben forta. Igualment, una abraçada i fins la A propera. Sí, Bona nit. Clar. Doncs nosaltres el que farem serà eh, començar, ja ara si sí, arrenquem el programa pròpiament dit i, si de cas, ho farem amb el que són doncs, l'espai de cinema. A veure si arranca, Tenim els motors a punt? No arrenca? Bé, bueno, arrenca amb alguna cosa, ja Jacint, des de controls. El que més sona als Estats Units, al box office. Això vindrà després, nem. Vindrà aquí, Jacint, des de controls, i t'atrauré aquesta empanada que portes al cim. Eh? Són coses del... bé. Digues, digues. No, t'explico, és que hi ha dos minidiscs. Ah, i t'has equivocat. I m'he equivocat. Molt no? malament, però és el proper, el proper, <laughs> el proper entrarà. Vinga, suma comencem per la primera de les estrenes que ens arriben aquesta setmana, que és l'Expediente Angwar, pel·lícula de Gaving Hood, en Jack Giegenhall, uh, Meryl Streep, Race Witherspoon i J.K. Simons. El director d'X-Men Origins, Loveth Nons, presenta la seva darrera pel·lícula. Recordem, aquesta encara no s'ha estrenat, eh? X-Men Origins Lobezno, però bé, la pel·lícula que, bueno, que s'estrena abans de, de Lobezno és aquesta, Expedientia Anguar. El títol original del film hem de que és Rendition, que fa referència a l'anomenada Extraordinari Rendition, que és un procediment extrajudicial que va entrar en vigor als Estats Units durant el govern Clinton, pel que la intel·ligència nord-americana pot detenir i empresonar sense càrrec a qualsevol sospitós de terrorisme, traslladant-lo a un determinat punt del món per interrogar-lo sota tortura. El tema va sortir a la llum quan l'opinió pública europea es va fer ressò de l'estrany tràfic aeri nord-americà cap a llocs no especificats. En el film, Anwar el-Ibrahimi, un enginyer egipci amb nacionalitat nord-americana, és detingut il·legalment degut a la similitud del seu cognom amb d'un conegut terrorista islàmic. Angwar serà traslladat a una presó del nord d'Àfrica on serà torturat sota la supervisió de Douglas Freeman, un agent de la CIA interpretat per Jake Gyllenhaal. L'esposa nord-americana Danward, Grace Witherspoon, començarà a investigar on es troba el seu marit amb l'ajuda de l'assessor d'un senador. Per altra banda, la gent Freeman començarà a posar de relleu la moralitat del sistema de seguretat nacional. El film vol denunciar la violació de drets humans que en nom de la seguretat està realitzant el govern dels Estats Units. Inspirada en el cas d'un ciutadà alemany que va viure una experiència molt similar, nosaltres us hem preparat el trailer d'aquest Experiencing War. Vas en el mateix sí. en l'aeroport. Uh, parada. Ah, ah. Disculpe, ¿el señor Anuar Elibrahim? Sí. Tenemos un mensaje urgente para usted. Acompáñenos. ¿Qué pasa? ¿Es de mi mujer? ¿Le ocurre algo? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Qué hacemos? No podemos retenerle aquí. Meterle en un avión. ¿Quién está allí? Douglas Freeman. ¿Sabrá ocuparse del asunto? Así que se quedará a observar. Lo que hacemos es sagrado salvamos vidas nadie me ha dicho por qué estoy aquí ni lo que he hecho, este que locos mi contacto en inmigración me asegura que Anuar no entró en los Estados Unidos se gastó 70 dólares durante el vuelo iba en ese avión Alan durante un año la Agencia Nacional de Seguridad ha grabado las llamadas de Eli Brachim la CIA lo llama entrega extraordinaria. Significa que el gobierno puede autorizar el traslado de todo aquel sospechoso de terrorismo a una prisión fuera de los Estados Unidos. ¿Una prisión? Explica las llamadas telefónicas y así podrás salir de aquí. No puedo. Explícalas. La segona de les estrenes és elegir d'Isabel Coixet que "ai, quina mandra en fa aquesta pel·lícula amb Ben Kingsley Penelope Cruz, un cara més mandra, Patricia Clarkson i Dennis Hooper. David és un professor universitari que tota la seva vida ha utilitzat la seva condició per anar-se en el llit amb les seves alumnes. Ara David és un home madur que s'adona que s'està fent gran i que li queda poc temps per continuar tenint sexe amb alumnes. Per això quan coneix a Consuelo, o un estudiant cubana, buscaran ella alguna cosa més que una aventura. David haurà d'afrontar la seva decrepitut i mortalitat. Aquestes pors li faran tema que Consuelo tingui mans més joves i per aquest motiu decideix seguir-la d'amagat. Hem de dir que LG està basada en una novel·la de Philip Roth que n'ha escrit el guió Nicholas Meyer. El film es va rodar a Canadà durant 3 mesos i ha costat 13 milions de dolors. Ja s'estrena entre nosaltres el que és la darrera pel·lícula d'Isabel Cuixet. LG. La següent estrena és Rompiendo las reglas pel·lícula de Jeff Waldo amb Jimon Junsu, Sean Faris i Amber Amberhead és una pel·lícula d'acció sobre les arts marcials mixtes. Val a dir que Jimon Junsu va estudiar arts marcials i boxa, disciplines que li han fet molt de servei en el rodatge d'aquest film. La o sigui, jo si em trobo Jimon Junju a, a, en un carreró fosc, la veritat és que a, que més ajudeu-me, eh? Bé, la pel·lícula narra la història de Jake, un jove atleta prometedor en un equip de futbol del seu poble, però que a la a la ciutat no és res més que un recent arribat. Jake acaba de perdre el seu pare i haurà de trobar la manera de reconciliar-se amb el seu passat. Tot canvia quan descobreix les arts marcials mixtes i coneix a Rukwa, l'entrenador d'aquest esport que agafarà el noi sota la seva tutela. El film combina escenes de lluita amb la relació mestre-alumne, el pur estil karate-kit. Eh? Si de tenir el professor Miyagi, aquell home eh? tan, tan pacífic, eh? doncs aquí tenim a Jimon Junsu, que vindrà... el tema pacífic, jo ja, ja dic, eh? Si trobo professor Miyagi pel carrer, cap problema. Li dono la mà, una abraçada, dos potons, pues yo me'n son su. Quina por, nois. I anem per les darreres estrenes que les ruïnes és la primera d'elles de Carter Smith, en Jonathan Tucker, Gina Malone Sean Ashmore i Laura Ramsey una pel·lícula de terror adolescent on dues parelles, ells molt guapos i elles molt guapes, decideixen passar les seves vacances a Mèxic mentre es gaudeixen de les paradisíacs platges coneixen un turista alemany que els demana que l'ajudin a trobar el seu germà que s'ha perdut mentre anava a visitar unes ruïnes maies. Durant la recerca aniran a parar en un mausoleu poblat per plantes carnívores en ganes de fer un bon àpat no vol dir que el millor del film és veure l'atac d'aquestes plantes. I l'última estrena de la setmana és Ocho Citas, pel·lícula de Peris Romano, res broma, Peris al cor de la ciutat, es diu així, mira, coincidències, i Rodrigo Sorayonen, una pel·lícula en Fernando Tejero i Belén Rueda, una història d'una relació explicada a través de vuit moments mitjançant diferents parelles, una mena de manual e d'amore a l'espanyola. Com sempre, el cinema espanyol ha estat original i innovador, com ja ens té acostumats. I ara, Jacint, preparat? Fes calentes s com vulguis. Ja estic aquí. Ja estàs aquí, perfecte, perfecte. Doncs què tenim al Sohoornia aquesta setmana? Um, primer lloc tenim Shia LeBouf, Sí que després l'Indiana Junts ja té un nou rodatge punt, que és... Uh... Ara m'he quedat escrivint, tu segur. Ah, no sé, a veure, digues. Si de... Dark Films. Dark Films. Bé, bueno, sí, no, bé, no? Potser? Sí, tant, si Dark Films. El, el títol de la novel·la? Dark Films, no. Em sembla que és Dark Films. Ai, no sé. se t'ha escapat el Windows sí, el Windows està noi i... bé, doncs eh, el director serà Neil Burger que és el director del il·lusionista té nom d'amburguesa, no? sí, Molt bé. Jo també... ah. Ah, pensem en el mateix sí, sí. Amb és, és humor fàcil i, i dolent ja. gràcies uh, que està basat alhora en una novel·la d'Alan Glynn que és un relat de ciència-ficció on un jove es troba com es diu en català al no ho sé Bah, es troba amb un alijo, d'unes pastilles, això passa en el futur, i aquestes pastilles el tornen superintel·ligent. Ah. I aprofitarà això pot efectes secundaris. Molt bé. I això tractarà la pel·lícula. Molt bé, molt bé. Pronteja bé. Després tenim Adrian Brody i el Saparaki, que part de nòvios seran els protagonistes de Giaio, que és la nova pel·lícula d'Ada Argento, que adivineu de què va, què el mm. gènere de, um, Terror, no? Giaio. És que no té més, li ha ficat el mateix títol que el gènere que sempre fa. Molt bé Després Natalie Portman Que serà la protagonista al remake de Cumbres Borrascoses Altra, en... Un altre remake de Cumbres Borrascoses Em veus. semblava que seria la que era en Aylid, Aquella Que fa tots sa... les pel·lícules històriques Se'n sí, va fer un al Ralph Fiennes I la de Juliette Bignot, ja fa no sé quants anys I res re. Ah no, no Bignot? Juliette Vinyós no, Ara no, sé, no, si no... Sí, sí, Ralph sí. Fiennes i no sé qui era l'altra ah, Julia Ormond no sé, no sé Una d'aquestes oh, Julio... Què se n'ha fet de Julia Ormond? No sé, s'ha retirat mm una que m'agradava uh, Timothy J Sexton, el guionista de Hijos de los hombres, serà també el guionista del remake de Los Cronocrímenes d'Nach Bi Galondo. No. sabia comentar és important. No? Pues importantíssim, sí, sí, Los Cronocrímenes va ser lo millor que es va veure al Festival de Sitges. Però sense comentaris. <laughs> favor, que cutre. Això ho faig jo faig una càmera. Jo els desarrebone, per favor, doncs Los Cronocrímenes. Que reto. Té reto que ho facis i ho penjarem a la pàgina web. D'acord. Vale. Ho has dit, eh? I la gent riurà. Està, està gravat. Sí, sí. uh, després, Rose McGowan, que havien dit que no seria la protagonista de Barbarella, doncs ha dit a eh, MTV que sí que serà la protagonista de no, Barbarella. Això de depèn si continua sent o no la a Robert Rodríguez. Sí. sí. Doncs, per tant, sí, no? De moment, sí. Va sí, la cosa en serio, no? junta. Després tenim Megan Fox, que ens ha donat una alegria pel corpo, mai millor dit, perquè la protagonista del nou film basat en un guió de Diablo Cody que és Jennifer's Body farà un topless a la pel·lícula, segons s'ha dit el productor de la pel·lícula tan, tan, tan. Mm, no el farà Diablo Cody? no, ah ja n'he vist fotografies d'ella bueno, com que ella ja sí, domina sí. el tema, per això ho dic I... bueno, segur que dirigeix l'escena com ningú, eh? no, ella és guionista només però és igual, que dirigeixi si l'escena sí, no? sí, sí, sí, ah, per, faci directora bo. només per a aquella escena malalts? No. Després, ja que és la penúltima notícia Austin Powers ja té una nova xica Powers que és Giselle Bunchen No sé Era Feu un comentari o no cal? Sí, per mi millor que la... Bueno, millor que la Beyoncé potser Perquè la Beyoncé no em va agradar gens que A mi m'és igual el que passa amb Austin Powers ah, pas... És la millor saga que hi ha actualment Poc, Està per i... damunt d'Indiana Jones actualment Fora. Fora I per últim, la notícia que ens ha passat un fan del programa que és Kenneth Johnson, creador de la sèrie UB es planteja portar al cine la seva creació aquest film seria un remic de la sèrie original i si té èxit vol fer-ne dues pel·lícules més o sigui fer una trilogia basada en la seva pròpia novel·la que és UB, la nova generació que es situa 20 anys després del que va passar allà pels 80 que, és que sempre s'ha comentat I això trobaria gràcia si ho fessin en forma de sèrie tornant a recuperar els mateixos protagonistes a mi em sembla, eh? És clar, 20 anys... O sigui, si fan la primera pel·lícula, dic jo, eh? Que és el remake de la sèrie i llavors és l'adaptació de la seva trilogia, bueno, de, del seu llibre, altra vegada, és clar, a mi em faria la gràcia tornar a veure eh, el Mike Donovan, o sigui, l'actor la, que feia de Mike Donovan, eh, o sigui, tots els actors de la sèrie, el Robert Englund, no? Tornar-los a veure ara, que realment, doncs, ja han passat fins i tot més de, de 20 anys després de, de tot això, no? Sí, a, mi, a mi em faria especial gràcia, malgrat que veig que quedarem, ens quedarem una mica amb les ganes de tot això. Bé, no sé, alguna cosa més a comentar, jacin.. Jacint? O... Uh, no. no. Doncs eh, podem passar a començar a, a parlar doncs, de les pel·lícules que hem vist aquesta setmana. Tenim música a punt? Sí? Doncs som -hi. El que més dona als Estats Units el box office. Jo sinto especial ganes de que fem el box office avui. Eh, el farem però serà després, serà després. Si de cas comentarrem les notícies que bueno, les pel·lícules que hem vist aquesta setmana. Eh, comencem a arriba bovina per favor, si de cas que és la pel·lícula de, de Michel Gondry, Uh, pel·lícula eh, d'aquest especial director que, que té una manera molt particular de, de rodar a fer cinema d'ell doncs l'he vist l'última, uh, com es deia aquella del sueño? no me' recordo del títol, tu te'n recordes? del sueño Ah, eso, la del sueño, exacte Human Nathor, que potser bueno, és de, de les millors que, que té Bé, és un director molt especial amb propostes completament diferents i aquí, bé, hi ha, hi ha hem de dir d'aquesta pel·lícula de l'argument que no haguem dit ja, no? Um, a mi m'ha agradat, m'ha fet riure. Potser el problema que li cau de trobar és el Jack Black que és un actor que, bé, suposo o t'agrada o no t'agrada i a mi, doncs, a veure, no el detesto especialment però no és un, un actor que, que m'agradi especialment, la veritat. Mmm no, no, no m'agrada molt Jack Black però bé, eh, el tenim aquí el tenim aquí. i eh, la resta de, de personatges que, que van pol·lulant per la pel·lícula doncs està, està molt bé, els personatges secundaris trobem a Mia Farrow, per exemple el Danny Glover, actors ja consolidats que fan un paper ja de grans en, en aquesta pel·lícula um, els remakes que fan les reproduccions, doncs sí, són molt bones començant per parlar de fantasmes i bé, llavors ja van arribar les altres no? una darrere l'altra que ja te les van presentant en forma de, de clip un, un clip que, que pots veure les diferents adaptacions no? el que fa més gràcia és també la reacció de la gent davant de, de tot això, no? si tu vas a llogar per exemple al rei león i te trobes doncs, dos tius cutres eh, amb, amb dibuixos de paper del rei león que fan veure doncs, que es barallen els leons els uns als altres, no? realment és, és graciós i, i fa riure potser té, té aquesta dosi de surrealisme en el guió, que potser no tant en l'aspecte visual que sí que tenia el, les altres pel·lícules de, del Gondry. Però aquí bé, canvia el surrealisme d'una banda per l'altra, però la pel·lícula continua sent doncs, bé, entretinguda, divertida i crec jo que bastant recomanable. Jo també m'ho he passat molt bé aquesta setmana en 21 Blackjack, aquesta pel·lícula del que venia Spacey. Sí, absolutament, això sí, ho he de dir, eh? he de dir és previsible, ho si he venir en tot moment, què és el que passarà a la següent escena, però, eh, escolta... Jo m'he passat la mar de bé. M'agrada tant Kevin Space i Lawrence Fishburne, que quan surten a la pantalla, doncs, realment es nota el pes que hi tenen. Uh, el noi protagonista, que ara me'n recordo, un nom, això no sé què em sembla que es diu, uh, ara ho buscaré. Bé, m'ha vull dir, fa un paper molt... bé, el que toca, però ho fa bé, no? És un noi que poca cosa ha fet fins ara. Uh, L'havíem vist en aquell musical dels Beatles... Uh a cross de univers. Ah, univers avui estic, tinc la memòria, sort que t'ho tinc a tu eh? a veure, jo estic malament els mandos tu saps malament davant del micro ah, ja doncs, eh, a banda d'això doncs, eh, la pel·lícula molt entretinguda Kate Bosworth que està molt guapa precisament veiem una que és Bosworth diferent a la, a la que havíem vist a Superman, a Returns, tot i que també tornen a coincidir en pantalla en Kevin Spacey, tots dos estan bastant diferents, diguéssim que estan també bastant millor en aquesta pel·lícula, malgrat que la pel·lícula pugui ser més superficial, no? Però és fascinant, fascina molt el, el, el que és l'entorn de Las Vegas o si sigui, perquè contraposa la tranquil·litat de Boston amb la bogeria del que és Las Vegas, no? És dir, són dos ciutats completament oposades que et presenta doncs la història que va, doncs, una ciutat a l'altra, perquè els protagonistes van voltant d'una ciutat a l'altra una per estudiar i l'altra per jugar recordem, Estafan a la banca dels casinos, mitjançant comptar cartes perquè són uns genis de les matemàtiques i a partir d'aquí, doncs, la pel·lícula és absolutament previsible, eh? vull dir eh, innocència pèrdua de la innocència, ascens i caiguda, vull dir, és un guió prefabricat però a mi em va agradar està, està ben feta i, i bé és, és bastant recomanable i d'altres pel·lícules, doncs, que, que, aquestes ja repescades, de Contract, per exemple, que és aquesta de, del Morgan Freeman, eh, que fa de dolent, d'un gànster que no sé què... Bé, és una pel·lícula Uh, entretinguda, una cinta d'acció amb el Cusa, que fa de, de bo, Morgan Freeman de dolent, tots dos són al bosc, uh, al final, per això Morgan Freeman és un dolent amb un bon cor, eh? com no pot ser cap altra manera, perquè Morgan Freeman, dolent, dolent, mai pot ser-ho, sempre ha d'haver algun punt de, de bonàs que acaba sortint també en aquesta pel·lícula, com ja també es veu venir. Una pel·lícula, una cinta d'acció entretinguda i bé, per passar l'estona. I la darrera que comentarem és l'últim gran mago, aquesta, aquesta sèrie, aquesta pel·lícula que intenta està basada eh, no direm en la vida de Houdini sinó que agafa una mica el concepte de Houdini i s'inventa una història agafa quin concepte de Houdini? doncs el concepte de eh, bé, d'aquesta mania que tenia ell de desemmascarar eh, aquells que contactaven o deien contactar amb lo paranormal, normal mèdiums, etcètera, etcètera aquell el que, bueno en màscara. I una mica el que planteja la pel·lícula és això crea una obsessió pel personatge però bé, tot l'altre és imaginatiu i bé, tampoc és biogràfic tal que tu tal com t'ho presenten. No? El que sí que m'ha sorprès, que jo tenia sempre, Houdini, sempre he tingut al cap la pel·lícula de Tony Curtis amb la mort del personatge. No? Que... I, I Houdini va morir d'un cop de puny. Bueno, sèrie Bé, que a la pel·lícula sembla que mori d'un cop de puny, però la, cosa, o sigui, la seva mort va ser, a banda de misteriosa, molt més llarga que no pas el que presenta la pel·lícula. Perquè allà li clava un cop de puny i, i, i es mor el personatge. Acabes d'explicar el final de la pel·lícula? Sí, però, però és el Houdini, tothom sap com... Bueno, vull dir... No sé, és Houdini. Ja ho sé, què he explicat al final? Però no puc explicar el final de la pel·lícula? Si és Houdini, és el Titanic. No, sí, al final, final el Titanic pues, uh, naufraga. Escolta, um, què hem de dir, no? No, pues clar, escolta... Que, no, que? no, Mira, no. Es... Jo, jo he comentat. No, no, no escolta, és que... Si ja no podem explicar, ni fets històrics, ja, vull dir, pleguem, tanquem la barraca, no? Bé, una pel·lícula que, que ostres, no sé, mmm, com a pel·lícula, pues té, té punts que, que sí, però que no, eh? En general, a mi no, no m'entusiasma gaire, que Catherine Zeta-Jones, Guy Pearce en aquesta pel·lícula, la química que hi ha entre els dos és inexistent, eh... Bé, bueno, no sé... Mmm, prescindible, sincerament eh? entre l'il·lusionista i bah, molt millor l'il·lusionista llavors havia el trucó final també aquesta vindria, que, a de completar la sèrie de pel·lícules de Max que ja una mica arribat a la tercera i llavors dius que ja cansa i que sobre una mica no? Jacint, ara sí, box office tens a... ara no poses una altra cosa eh? som-hi el que més dona als Estats Units el box office Doncs comencem. La posició número 5 aquesta setmana tenim a Leatherheads, dues setmanes, 22 milions de dòlars. A la 4, Nims Island, dues setmanes, 25 milions de dòlars. A la 3, 21, Blackjack, tres setmanes, 62 milions de dòlars. A la 2, Street Nights, eh, entrada de la setmana, en 12 milions de dòlars. I a la posició número 1, Prom Night, entrada de la setmana, també, en 21 milions de dòlars. En el primer lloc, entre aquesta setmana, Prom Night, remake de la pel·lícula de terror del 1980 que va protagonitzar Jamie Lee Curtis quan era la reina del terror adolescent després de protagonitzar Halloween uns anys abans. La història gira al voltant d'un obscur secret que guarden un grup d'adolescents que tornarà per caçar-los en forma d'assessí venjatiu en la seva nit de promoció. La crítica és dolenta, la mitjana és The Day. Janet Couchlis del New York Times, diu que és un film sobre erotomania Os, sigui, així, diu que un film sobre erotomania, que és Prom Night, és curiosament un afer flàxid. En el segon lloc, la darrera estrena de la setmana. Street Nights, un thriller protagonitzat per Keanu Reeves i Forest Whitaker, i els televisius Hugh Glory, House i Jay Moore entre fantasmes. Un veterà policia de Los Angeles es refugia en la beguda després de la mort de la seva dona. Quan unes proves l'incriminen en la mort d'un company per demostrar la seva innocència, acabarà descobrint una xarxa d'extorsió en el mateix departament de policia. La mitjana és de CEMES. Matt Peis, al Chicago Tribune, recomana portar una armilla antibales i una saludable dosi de pessimisme sobre les forces de la llei. Per Jim Emerson, diu que Forrest Whitaker no sembla que sàpiga quina pel·lícula hauria de fer. I fins aquí el box Office i ara sí, xefarderies de Hollywood enyorades la setmana passada i que aquesta setmana ja les tenem aquí. Bona nit, Marta, què tal? Hola, bona nit. Que te trobem a faltar. Sí, i a vosaltres. Ostres... Bueno, us estava escoltant, eh? Ja, sabem que tens... Ja he vist que esteu una mica espessos. Sí, bueno, des de control, com, bàsicament, eh? <ríe> bueno, la... també ha fallat una mica la memòria, no? Sí, sí, avui no sé, no sé, no sé. Masses coses que tenim al cap, avui. Bueno. Bé, Marta, què ens expliques? Doncs anem per les xafarderies, ja que m'he posat amb la meva sintonia, que... tot i que fa només dues setmanes, no? Mm -hmm. que no les faig, eh... Uh... No sé, es troben a faltar. Sí, tu diràs. Toby Maguire, que podria ser pare una altra vegada. Nos cansa, eh? No, no. Maguire ha negat però rotundament els rumors que espera un segon fill. La revista Americans, Americans in Touch ha reivindicat la notícia com a exclusiva mundial, però els ajudants de Maguire s'han afanyat a desmentir-la. De forma que, en principi, la seva dona Jennifer Mayer, ja sabeu de és filla, mm. no està embarassada, tot i que la revista reivindica que tindran un fill a finals d'any, un sí. segon fill. En previsió, no? Sí, sí, a finals d'any. Una fonda bueno, interna de la revista ha explicat que Tobey Maguire sempre havia planificat de tenir un segon fill, com a molt els dos anys des del naixement del, del primer, que en aquest cas era, és una nena, que diu Rubí, i que té 17 mesos. I asseguren que volen tenir tres fills, o sigui que... Bé, no? Bé, bueno que vagin creant jo crec que és que tenen algú que els hi cuida pues, no, eh, diners no els fan falta eh? Què més? Què Blanchett que dona llum avui vaig a criatures sí, sí, escolta eh, és el toca t'ha agafat de prop eh, tot això Què sí. <laughs> Blanchett dona llum al tercer fill ni més i menys la guanyadora d'un Òscar ha tingut al seu tercer fill un altre nen amb el dramaturg director escriptor fi Andrew Upton. la criatura es diu com tu com? Com tu. No diu? com tu, sinó com tu. Ah, es diu com tu? <ríe> no. Es diu Ignatius. Ah, molt bé, molt bé. Ignatius Martin es que, Abton. Es que posen noms tan raris que deia com tu. <ríe> no. Vale, vale. I va néixer diumenge. Blanchet, de 38 anys, es va casar amb, amb Abton el 1997 i tenen dos fills, en Dashiell, de 6, i Roman, de 3. I aviat, bueno, la propera pel·lícula on veurem... Que i ja sabeu on és, no? uh, Aquest estiu. Sí, Indiana Jones, esclar. Indiana Jones, Molt bé. Uh, us estava posant a prova. Uh -huh. Aquí no ha fallat la memòria. Sylvester Stallone, que haurà de presentar-se com a jurat popular. Stallone és la nova estrella de Hollywood que haurà de complir amb els seus deures amb la justícia a Los Angeles. El... Jo m'imagino a Rambo sent, sent membre d'un jurat, amb un judici. porta no? la contrària, saps? Clar. <laughs> Seria interessant que el jurat fossin les estrelles de Hollywood cadascun amb el seu paper i a veure com, com ho fessin, no? pobre el que estan jutjant per això. Uh -huh. sí, la qüestió és que es va presentar dilluns a primera hora i li van presentar altres membres potencials del jurat i a veure com acaba. Altres estrelles que han estat citades per fumar part d'un jurat han Santa Madonna, però es va salvar, no sé per què ni com. I Steve Carell, que l'hem vist fa poc, eh? Home, Steve Carell és a la monda, eh, si et toca un jurat. Sí, home, sí, és, sí, que... és interessant, no? Sí, sí, home. La home, la però jo crec di... que més eh, seriosament. Veure-li la cara dient culpable ja ha que ser un poema <laughs> inigualable. Ja veus. Què més? El nen, de, el nen Harry Potter, ja no és nen ja ho sé, eh? mm -hmm. guanya 26 milions de dòlars en un any. Mira, escolta... En 18 anys, eh? S'ha muntat molt bé, eh? Daniel Radcliffe ha guanyat la quantitat de 26 milions de dòlars en només un any. L'actor de 18 anys disposa de 8 milions de dòlars en caixa. Jo no sé aquests comptes. No sé on els treuen. O sigui, que et furguin en, en els teus comptes bancaris. Sempre hi algun funcionari que... Clar, és que... 8 milions de dòlars en caixa inversions per dolor de 14 milions de dòlars i té pagaments pendents, deuen ser com accions, o que de 4 milions de dòlars. Els actius de Radcliffe han pujat 6 milions de dòlars des de l'últim any, sense incloure els 16 milions que ha fet amb Harry Potter i l'Ordre del Fènix. Bueno, ara falta que sàpiga administrar bé tot això. Bueno, això jo crec que els, els seus pares eh, tindran molt a veure, bé. perquè de fet si sí, sí, no sí, són sí, els com els pares de, de Macaulkin no en la, en la... anava a dir la trilogia, no. Jo no. En la penta... Penta, secta... sí, Deu que sigui, Logia. no sé quantes en faran. Què més? Thomas Jane, el Punisher, que es declara innocent dels càrrecs de conducció d'èbre fa... Jo ho vaig explicar fa unes setmanes, potser no és un que l'havien arrestat hmm. per conduir begut. Doncs Jane, que és el marit de Patricia Arquet, va ser detingut per la policia, aturat primer per excés de velocitat a California el mes passat. Després els agents van veure que l'actor conduia conduïa sota... una mica borratxo. Anem al mat, sí, I li van retirar la... el permís de conduir. Però Thomas Jane s'ha declarat innocent dels dos càrrecs i té judici pendent el 19 de maig. Qui més? Uh, Marie-Louise Parker, la mare camell de Witts. Sí, Sois, sí, sí i, tant, i tant, Cancela el casament amb el seu promès. Uh, aquesta noia és com a la sèrie. Que, que el promès... La sensació, em fa la sensació que la seva vida real és com la de la sèrie. El, el, no és que sigui però que es comporta així una mica... Marta, ara t'agafo, ara t'ho deixo. El seu promès no era el seu marit sí, difunt a la sí, sèrie? Sí, mm. sí. sí. Mm -hmm. Ja ho van deixar al juny. Sí, sí. Es van reconciliar sí. i ara estaven promesos des del febrer. Molt eh? oh, bé. Eh. I ha durat poc és, el somni. Això que no es roden gairebé mai junts, però imagina't. No, perquè, bueno, el, hem de dir que, en, es diu Jeffrey Dean Morgan és difunt a la sí, sèrie sí, sí surten flashbacks surten flashbacks exacte mm -hmm. doncs què més haig de dir que tot i el trencament això està això és boníssim eh, Maria Lluís Parker espera que encara continuen sent amics molt bueno, bé és sí. el que es diu no? no sí, però poden sí. ser amics sí, és una manera d'engegar no no, però poden ser amics sí, sí, i tant, i tant molt bé què més? acabo ja se us ha fet cura o què? sí, una mica però bueno ja està bé. Ja, ja, Som una passada no van tenir dosis, aquesta sí, ja, ja estem ja contents. Ah, bé, bueno, és que com no m'interrompeu, és que... És que per telèfon costa més. Ah, sí. És que ho trobo faltar, també. Els vostres comentaris xorres. Bé, bueno, ara en deixarem algun, si vols. Bé, bueno, no ah, cap... és l'última notícia, i no ja ens alegrem. Ens alegrem. Podria haver dit que aquell Blanchet ha tingut el tercer fill, no? Però aquesta notícia, per mi, és molt bona, perquè és una mica... O sigui, Rob Lof eh? uh, no ha volgut la intervenció policial davant del xantatge que li està fent la seva nani. És a dir, és tan similar l'argument de la seva vida real Això a l'argument de la cinc Hermanos? Clar, perquè la Cinc Hermanos té problemes amb la nani, també. La Cinco té problemes amb la mainadera. Sí, sí. Doncs pues a la vida real, també. De vegades, la ficció i la realitat es poden confondre. O sigui, tant a la vida real com a la ficció l'acusen d'anar-se al llit amb la mainadera. Sí, senyor. Que fort. Sí, sí, sí. A la sèrie Cinco Hermanos, la seva ex-dona l'acusada la s'ha de amb la mainadera. I, i a més, l'amenaça de dir-ho públicament, no? per, la tele. per la tele, i explicar totes les intimitats. Això és la doncs, bona temporada, eh? De sí. A la vida real, Robloff és la víctima del sentatge, ell i la seva dona, en aquest cas, del sentatge de la seva nani, que es diu Jessica Gibson, i que té 24 anys i que està en mainadera durant els últims anys de forma interrompuda. Vull dir, no ha estat la seva única mainadera, però ha treballat amb ells bastant, bastant, forces vegades Aquesta, la Jessica Gibson assegura que se li va, que Robloff se li va insinuar i l'acusa d'assetjament sexual Escolta, algunes eh, donarien el que sigui per ser assetjades ah, per, per no, Robloff Sí, eh, però no? en comptes de denunciar, tu el que has de fer és agrair-ho i no ho explicant, si vols, però oh. La qüestió, que la nani ha demanat al matrimoni Lof, que pagui un milió i mig de dòlars Mhm uh -huh. A final d'aquesta setmana ho anirà la premsa. De fet, avui ja havia dit alguna cosa. Escolta, si ja ha sortit això, com és vagi, no? A avui, bueno, anar amb els detalls. Avui ell eh, ho havia tingut... És a dir, no havia dit res, no havia denunciat a la policia i el que ha fet és anar al jutjat directament, doncs, el que ha fet ha estat presentar una demanda contra aquesta nani acusant-la de violar un acord de confidencialitat de difamació i d'inflicció de dolor emocional. Uh -huh. Diu en, en Robloff que volia portar-ho de la forma més eh, civil possible, no? civilitzada, i no sé, aquesta nani, en fi, 24 anyets i un milió i d'hora, suposo que això t'arregla moltes coses. T'ho dies, t'ho arregla tot. I, ah, sí, aquesta noia que ha anat dient, doncs ha anat dient als seus amics, es veu que mantenia una relació íntima amb Robloff i és esclar, de ser infidel uh -huh. Té dos fills per ser en Roblof amb la seva dona i, i ell, doncs, està molt emprenyat Molt I bé més I, I això i ho has no... posat a les seccions a la grem? No ah, val, que... He dit, avui no hi ha seccions a la grem val, val, val, no, no ho he acabat d'entendre no, Home, com vols que me n'alegri No, no per això ens n'alegrem una... per ella, Fem... potser S'està <laughs> aquí pobret, i estan fent xantatge Ja, ja no, no. Ah, en fi. No me n'alegro. Molt bé, Marta, alguna bé. coseta més? No, ja està, ja està, que espero la setmana que ve, doncs, tornar a la, la dosi de xafarderies. Ah, exacte, la setmana que ve més. Ja sé que vosaltres sou molt addicte. Boa, i tant, estem enganxadíssims. Què faríem nosaltres sense les xafarderies? Per cert, sí. hijo... Sí. Eh? Que es jo es no contraband. conec ni la paraula en castellà, vull es dir que... productes a contraband. Pro... Tan llarg? Sí. Ai, queda molt lleig. Bé, no, que sí. Alijo no és no, que no, no, no, no, ni mica. <ríe> Molt bé, Marta. Doncs amb el teu apunt, que veus com t'ha trobat a faltar. Que estic cas, que estat escoltant. Eh, sí, m'agrada que ens escoltis. <ríe> doncs fins la setmana que ve, Marta. Fins sí, la setmana que ve. Bona nit a tots. Bona nit. Adeu. I nosaltres el que farem, eh, abans de parlar del Saló del Còmic, ràpidament una mica de sèries a la secció dels 40 minuts que parlarem del Blue Harvest de Padre de Família. Series han obert als 40 minuts. Doncs, eh, Padre de Família, que va sortir a la venda la setmana passada Blue Harvest, eh, que és aquest homenatge que eh, l'equip de Padre de Família ha volgut arretre de Star Wars, i és una paròdia que ja puc dir que, eh, que és boníssima, és genial. El Peter Griffith fent de Han Solo, la Lois de Princesa Leia, el Chris de Luke Skywalker, el Brian fent de Chewbacca i l'Estiwi, les com no, fent de Darth Vader. És molt, molt bona. Hi ha moments, escenes clavades a la realitat de les galàxies, els gags són boníssims. Bé, no sé recomanar-ho moltíssim, 48 minuts que dura aquesta especial que resumeix les dues hores de pel·lícula de la Guerra de les Galàxies. El millor els crèdits inicials de la... bueno, com comença, no? Capítol 4, Una nova esperança i tot el rotllo d'introducció. És, bueno... No puc dir-ho perquè us deixo que us ho veieu perquè us partiu el cul de riure perquè, la veritat, val molt la pena. A més a més, ha sortit una edició en DVD molt recomanable. Hi ha una edició normal, amb el capítol, ja està, de, de 15 euros i llavors hi ha la versió de, de col·leccionista a 32 euros que va amb un digipack, amb un making-of, amb unes escenes 3D en què t'has de posar unes ulleres, eh, bé, una samarreta... Un, un llibre de, de 20 pàgines sobre la producció, eh, un episodi de la sèrie de Padre Família extra, Bé, és clar és un pack allò que, que val molt la pena si coneixeu un superfan de Padre Família segur us ho agraeix molt i abans de parlar eh, del sol del còmic, ara al final del programa només dir, recordar que la setmana passada va començar la tercera temporada de Presumbre, que la sexta, i que sí, si ja en parlarem la setmana que ve de lo decepcionant que ha estat aquesta tercera temporada de la sèrie, que més és el que es posin les piles a la quarta si no volen que això s'acabi ja d'una vegada per totes. I ara sí, anem pels còmics. Doncs eh, ràpidament eh, pels còmics perquè tenim el Saló del Còmic de Barcelona, que, que ja, està, ja està aquí, com aquell que diu, que té lloc aquest eh, cap de setmana a partir de ja mateix que podeu anar doncs, a la Fira de Barcelona eh, em sembla que és el Palau número 8, que és on el mateix on es va fer l'any passat el Saló del Còmic i podreu gaudir de moltes coses. Entre les novetats d'aquest any, doncs, per exemple, la comunitat com... autònoma convidada, doncs, cada any convidada una, aquest any són les illes Balears i podrem gaudir de, del còmic que fa a les Illes Balears i les àrees d'exposicions doncs de cada any de Miguel Ancho Prado que és l'home de tenir comissió del Saló perquè cada any ha una exposició seva, no sé com s'ho fa de Max també, que és el guanyador del Premi de la millor obra dibuixió Uh, doncs el, el, tindrem, el tindrem allà també hi ha una exposició de Mortadelo i Filemon hi ha, hi ha els 50 anys d'Annic de Mercè dels personatges i Francisco Ibáñez com sempre doncs, estarà al saló i li han muntat una exposició també Tim Sale, aprofitant que visita el saló també tindrà la seva exposició i uran il·lustracions originals de les que sortien a la sèrie Herois o sigui, d'aquells que feia l'Isaac Méndez aquells, aquells dibuixos que eren fets pel mateix Tim Sale doncs els veurem perquè estaran al saló el del còmic doncs, és una exposició a mi, que em fa particular il·lusió també tenim els de la companyia de DT, que hi ha una exposició que es dirà Laberinto de DT, recordem que és la companyia que va guanyar l'Oscar pels efectes de bueno, maquillatge de Laberinto del Fauno, doncs eh, hi haurà una exposició de, de Laberinto en, en el Saló. I també un dels autors eh, importants convidats és Milo Manara, les dones que dibuixa Manara doncs, eh, bé, no només poden fer competència amb les que dibuixa Horacio Altuna, per dir-ho d'alguna manera i tindrà la seva exposició doncs, eh, bueno, no sé si deixaran entrar els nens eh, a veure aquesta exposició, però vaja i eh, dels altres convidats així populars tenim a Peter Baig eh, dibuixant de còmic independent Michael Golden eh, dibuixant, de, per exemple, del còmic de Nam que va ser un dels còmics eh, que pensem que editava a Marvel que eh, parlava de la guerra de, del, del Vietnam, que va ser el primer còmic en crec que ho va fer, Tony Harris el dibuixant de la magnífica sèrie Ex-Màquina Ray Harryhausen, un home Bé, reconegudíssim al món de la ciència ficció, responsable d'efectes de especials de pel·lícules clàssiques com Jason and les Argonauts, etc, etc, no? Terry Moore, també l'autor de Strangers in Paradise, eh, serà al Saló i una de les estrelles importants d'aquest any és Moebius i Giró, que serà doncs al Saló. Eh, bé, conferències, etc, etc. Tot això ho podeu trobar a la pàgina web de Ficcòmic, que hi trobareu tota la informació de, doncs, de classes magistrals que faran el mateix Adam Hughes o Milo Manara o Pasqual Ferri, el Tim Sale conferències, també tindreu un espai de videojocs on podreu concursar inscriure's, us regalaran de tot eh, D'aquest any la cosa és gentilesa de, de Microsoft i el canal Sci-Fi doncs, que continua sent eh, el responsable 6 euros d'entrada a aquest saló que tindrà lloc, recordem el palau, el palau de, de la Fira Barcelona, el número 8 i bé, els horaris a partir de les 10 del matí fins a les 8-9 del vespre nosaltres ara sí ens hem d'acomiadar Jacint, ens trobem la setmana que ve, que parlem una mica del saló. Fins a la setmana que ve, parlant del saló. I acomiadem, si de casa amb la música de la pel·lícula 21 Black Jack, una cançó dels Rolling Stones, que es diu You can walk, You can always get what you want. Doncs amb aquesta cançó que surt de 21 Black Jack, ens acomidem fins la propera setmana. i mateix, l'Ignà Zerbat, també m'acomiadó. Bona nit, ningú no és perfecte.